Ozdravljenje kod kupališta. Poglavlje 5. Posle toga bijaše židovski blagodan, te Isis uzidže u Jerusalem. U Jerusalemu se kod ovčjih vrata nalazi kupalište, koje se jevrejski zove hazana Ima pet tremova. U njima je ležalo mnoštvo bolesnika, slijepih, romih, uzetih. Onda pak bijaše neki čovjek, bolestan, 38 godina. Kad ga Isus vidje gdje leži i kada dozna da je tako već dugo, rekne mu, želiš li ozdraviti? Odgovorim u bolesnik, gospodine, nemam nikoga da me spusti u kupalište kad se pokrene voda. Dok ja dođem, drugi siđe prije mene. Reknemu Isus, ustani, uzmi svoju postelju i hodaj. I čovjek odma ozdravi te uze svoju postelju i poče hodati. A taj dan bijaše subota. Židovi su stoga govorili o iscijeljenome. Subota je i nije ti dopušteno nositi svoju postelju, a on im odgovori, onaj koji me ozdravi reče mi, uzmi svoju postelju i hodaj. Oni ga zapitaše, ko je taj čovjek koji ti reče, uzmi i hodaj. Ali izliječeni nije znao ko je taj. Isus se na sklonio jer je bilo mnoštva na tvojom mjestu. Posle toga Isus ga nađe u hramu i reče mu, eto, ozdravio si, ne griješi više da se štog od gore ne dogodi. Čovjek ode te javi židovima da je Isus onaj koji ga je ozdravio. Židovi stoga toga stadoše napadati Isusa što je to učinio subotom, a Isus im odgovori, moj otac sve do sad radi, pa ja radim, stoga su židovi, još više nastojali da ga ubiju, jer ne samo da je kršio subotnju, veći i Boga nazivao svojim ocem izjednačujući sebe sa Bogom. Jednakost sina sa ocem. Isus im je na to odgovorio, zaista, zaista, kaže vam, sin ne može ništa činiti sam od sebe, nego ono što vidi da čini Otac, jer što On čini, to isto čini i sin. Jer Otac ljubi Sina, I pokazuje mu sve što sam čini, pokazat i veća dijela od ovi koje ćete sada čuti. Jer kao što otac podiže i oživljuje mrtve, tako i sin oživljuje koje hoće. Otac naime sudi nikome, nego je sav svoj sud predao sinu. Kako bi svi poštovali sina kao što poštuju oca. Ko ne poštuje sina, ne poštuje ni oca koji ga posla. Zaista, zaista, kaže vam, ko sluša riječ moju i vjeruje onome koji me posla, ima život vječniji, te ne dolazi na sud, nego je prešao i smrti u život. Zaista, zaista, kaže vam, dolazi čas i sada je, kad će mrtvi čuti glas Sina Božijega i koju čuju živjeće, jer kao što otac ima život u sebi, tako dade i sinu da ima život u sebi. I dademo vlast da sudi, jer jesin, čovjeki, ne čudite se ovome, jer dolazi čas kad će svi koji su u grobovima čuti njegov glas i izići, oni koji su činili dobro na uskrsnuće života, a koji su radili zlo na uskrsnuće osude. Ja ne mogu sam od sebe činiti ništa, kako čujem, sudim, i sudje moj pravedan, jer ne tražim volju svoju, nego volju onoga koji me posla. Ako ja svedočim sam za sebe, svedočanstvo moje nije istinito. Postoji drugi koji svedoči za mene i znam, istinito je svedočanstvo kojim svedoči za mene. Vi ste poslali Kivanu i on je poslao posvjedočiti za me istinu. Ali ja ne primam svedočanstva o čovjeka, nego to govorim kako biste se vi spasli. On bijaše svjetiljka koja gori i svijetli, a vi ih tjedo samo za čas živati u njezinoj svjetlosti. Ja pak imam svjedočanstvo veće od Ivanova, jer dijela koja mi je otac dao, da ih izvršim upravo ta dijela koju činim svjedoče za mene da me je otac poslao. I onaj koji me poslao, otac sam je posvjedočio za mene. Niti ste ikad čuli njegova glasa, niti vidjeli njegova običaja, a ni riječ njegova ne prebiva u vama, jer na vjerujete onome koga on posla istražujete pisma jer vi sami mislite po njima imati život vječni i ona su ta koja svjedoče za mene. a ne doći ka da život imate od ljudi slave ne primam al sam vas upoznao nemate u sebi ljubavi božje ja sam došao ime oca svojega i ne primateme a drugi dođe u ime svoje nećete ga primiti. kako biste vi mogli vjerovati Kad primate slavu, jedni od drugih, a slave od Boga jedinoga ne tražite. Ne, nemislite da ću vas ja tužiti pred Ocem. Vaš je tužitelj Mojsije, u koga se uzdate, jer kada biste vjerovali Mojsiju i meni biste vjerovali, jer on je pisao meni. Ali ako ne verujete njegovim spisima, kako ćete vjerovate mojim riječima?